الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ وَمَا يَدُلُّ لِلرُّؤْفِ لَا هَادِيَ لَا وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وجيء يومئذ بجهنم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 ولا يوثق وساقه احد زمای عزت مند حاضرین مسلمانانو ورو ما ده له کتاب سی سستا سولوان دی تلاوت کا پدې آياتو کې رب العالمین فرمایي او لفظي ترجمه دا وږي ایوم اذم بجحنم وې په ورځ د قیامت جهنم راوستي شي وې په کوم ورځ باندې چې جهنم پدما روزبانی ویو انسان نصیحت قبلئی نصیحت واخلی وان الا له ذکرا او کومځه کی وی دلر النصيحت غستلو راغې फायदा زک اورب قیامت داد دا دا نصیحت غستوزه نه دی بلکد نصیحت غستوزه انسان به نصیحت قبلئی نسیت باخلی قد نسیت غستو زیبنی او یو انسان چې جوان دو زندگی گڑا وڑا یقول الانسان یالیتنی قدمت لحیاتی وائی وای به انسان مجرم چی او زندگی د جرم او دو گناہنو پحال کی تی رکڑی وائی افسوس حی ارمان چی ماد دی جوان دو پارا مخ کی سرہ لگلے وائی انسان های افسوس ورمان چماد دے نختمی دن کی جو اندہ پارا مخ کے سرالے گلے وے تیارے میں کڑے بیا فرمائی فیوم اذن لا یعظم عذابه احد <تصفيق> پا دغرز دا, دا اللہ انتے عذاب دا سوک ور لگی دنیا کیوں گورا انسانان عذابوں نہ اور کئی سوک پسطری کے سوک پسطری کے وائی اللہ دا عذاب انتے با سوک عذاب ور لگی ولا یوثق وصافه احد <تصفيق> دنیا کی تا ظالمان مظلومان تڑی ویدہ اللہ ده تڑلو غنتی بشوک تڑلونی دنیا کی خلق متڑل کئ او قرانستان کئ ده اللہ ده تڑلو غنتی شک تڑل بهونی ده اللہ اوندی عذاب ده شک ورنکی زما عزت مندو ا داس بیانات او عز او نصیحت کی مغه خبر ا دای چې موږ او تاسو کی و هر یو اوریدن کې د قبر او د قبر نفس د زندگی د فار فکر منشي زګدا ژوندۍ چلام موږ او تاسو لک مرا کړې دایا لګدا یا ډېر کوک چرډم موږ د ترتیب مطابق کې رکو نظم د قبر او د اخرت ژوندۍ پی جوړي دیش او دا زندگی که لگه داو پا دیره دا کمونگی دا قرآن و ترتیب مطابق تیر نکو نو پا دیزمون دا قبر زندگی روانی گی و گرد وڈی گی زندگی گرد وڈی گی او مونگ اوتاسو لاللہ اشتیار را کرے دا امتحان غساعتنا کمونگ اوتاسو تیری نئو تا او بدلار خاو بد حلال او حرام د انبياله والسلام زری مونږه تاسو له واز شي الله او یوه هدیناهو نجدي ما بندگان ته دوه لارې سه دا لار ازما زاون گئی دا او دا زما د نارز گئی دا مونږه تاسو له اختیار زه چې مونږ په کملار باندې كنند مونږه تاسو د خپل قبر او د اخرت د بار من شو نو سبب زمو استاد سو د قبر او د اخرت ژوندۍ د کامیابی شي او پنن موږ فقاحت کی وختیرو او تخوف کی مو وختیرو او ژوندۍ د خواہش مطابق تیرشوا نو یاد ساتئ دي دنیا کې د شفاعت او مانو پورشوی نه او ځن کدان در له سره ناکامی په یو ناکامی بھئی. بیا کوم دی رب سنسو ځکه افسوسونه د ځنکدن څخه شروع شي ځنکدن چې کله شروع شي او یو سړی کډه واړه ژوند کې تیر کړی د فاحشات مطابق یې تیر کړی نو د کی دنیا ته واپسی وړه قرآن کې څو را آیاتونه راغلي لیکن رب العالمین فرمایي د الله نه ته چې یو ځل یو سکند یومین یورز یوګن ته مهلت بیا چاته ملاوي دی زمږ نننن کوم غوا تاسو ته ووباسو الله زموږ استاد سو توبه قبلای هم غوا تاسو ته پاره پورا قانون را لې غل د قران دا سنت په شکل کې د قران او سنت در اړېګلو مقصد هم دا ده چې زموږ استاد سو عقیده وسنګي زموږ استاد سو عمل زمون زموږ استاد سو صورت او شکل وسنګي زمون استاد سو غمو او خادي معاملات او ژوند وسنګي چا که خپل خواهشات رستکل او خپل قيدا عمل غم هادي زندگی د قران د دستور او قانون مطابق جوړه کا نو دا سره कामयाब دي او چا ته قران او سنت تشا کا او قصيره او صورت ظاهره او باطن پاقيدا او عمل کي د خواهش په روان شو نو سبب بیا افسوس کوي چيا علي دنيي قدمت له حياتي هاي افسوس چه ما ده ده جوان ده پارمخ کسرانی ملیو خوزن بے زمائزت من دو ده اقیده ده چه زمونگا استاسو ده اللہ و عالی وانی ایمان کامل وی چه مونگا دامنو ایمان گو رسل وی تول اغا خبر چه قرآن سنت کی پی ایمان رولن ضروری دی چه مونگا آغا تولی بان ایمان رارو کمی چه اجمالن ذکر دی پاغی اجمالن ایمان رارو کمی کمه تفصیل ذکر دیغه تفصیل ذقول اوعشان ایمان ساته چې الله اشتا الله حاضر ناظر ده زمونږه مرګ او ژوند عزت او ذلت ورقول او کومول او درول طول رب العالمین پدسته قدرت ما سیوا الله نه چې سمره مخلوق نه ک انسانان دي کپیران دي ک ملائک دي ک مړي دي ک ژوند دي کا اسمان دي ک زمکرا د تول پلاس کی زمون و استاسو خیر و شر نشتا زمون و استاسو دا خیر د شر د جون د مرگ دی زد د دی زموار و مالک سوگ دے اللہ رب بلی زد انبیاء لیہم السلام سبر لیول اشخاصو وګوره خیر و شر دا آغای پلاس کے نو اللہ دخت الحبیب بارک کی فرمائے لی دی سورہ اعراف کی وئی فَنَحْمَ پاره کیو ی الله و ای حبیبه د امت ته وایا قل اننی لا املک لنفسي نافعا ولا ضارا الا ما شاء الله ولو كنت عالم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني اللہ و ای زمان حبیبت امت تدیو و آیا چی زان دا پارم دن فی رسولو دا زرر دا فکولو مالک نیم تاقضم مستعف سیوان دیکھنا چې سیدو کائنات نه پا کائنات و مخلوقاتو پی سکلوی نشتا و ای اے حبیبت امت تدیو و آیا زان دا پارم فوق الاسباب نه د نفره سوودومالیکې او نه د نقصان او تلیف د فکومالیکم الله معشاه الله مګراغ چې د الله فښشي نومالله بهفاید ووررسی او معمه نقصان دف کې وله كنتتو حالله مل الغبا کهزه په غیبو پوه د د سبا په حالاتو پوی د په پټو حالاتو پوی دلس تثر تو منن خیر. دې دنیا هر نومو میزان ته ډېر کړي وو ما مسنی اسو مال باندې تکلیف رسیدل نه نیوې خود سباب حالات او د غیب او د پټو حالات او عالم او خبردار نه د سباب حالات څوک خبردار ده ما سیوا د الله نه ک نبي دې ولي دې مرده دې ځوند دې پیر دې فقير دې هغه په غیب او د سباب حالاتونو کې د سبا دا حالات او فت الله رب العزت الله خپل حبيب ته وي چې زمما حبيب یوزل کافر لويو کړه ویمن ته دا خبرې کې نو بس کچری دا د ملت سوالو او جوابونو نړیبان راړو دا الله حبيب اور ته سوابه لبر توا ان شاء الله شو نه یشو بینزل سرر وہی بندشو مشرکان و کافران و دا اللہ دا حبیب پوری خاندل وی مونگتا سو لنویل عیاضو باللہ چی دا درو چی پینزن لسر دیپا سرازن و پیغام سرازی اللہ اوئی اے حبیب وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْئِنِ اِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدَا اے حبیب دیو شیبارک موائے چی سبابے کون زکا دا سبا علم دا سبا دا حالات خبر دا دا اللہ صفت اللهقرآ کې دا قاده ذکر کړي قانونې ذکر کړی و ما تدري نفس معغا تې به غد هیسی او نفس د پته نیشته که نفس د نوبی د ایکه دوللی دی دا پته ورته نیشته چې سباسه کوي سبا لپاره سوه سوه پروګامونه جوړ کړي لیکن سبا را غ وفاي سبا په حالات یو الله رب العزت خبردار ده حدیث پاک کراغلی سید الکائنات حج کو لو حجۃ الوداع مسلم شریف حدیث ده نو مدینه منورے ندار صحابه کرام او د سید الکائنات قافله را روانه شو مکی طرف ده الله حبیب او بای صحابو زان سرد قربانی ساری بروس کی بعض صحابو د قربانی سرین دورو او د حاجه د عمره نیت وکړه لدا اللهم صل على الله حبیب صلی الله علیه وسلم چې کله راو د عمره د افعال نه فارغ نو کوم کسان چې د قربانی ساروی نو روستې وې تاسو به احرام نه نکولاویږي پدې حرام کې به حج کوي بیا د دروازه احرامونو نه یوځې کولاویږي او کومه ساده چې د قربانی ساروی نو روستې ایلې وی تاسو مرو کا او سرو غره او احرام او پاتم ارزبا یو مو ترویہ چورته وی پاغه به احرام تړی نا صحابه پریشان شول جل الله حبیب زمون د حج طریقې تاسو نه بدلې ډیر ناراض شول پریشان شول خفش سیدالکائنات ورته لو استقبلت من امرې مستدبر هو کمال مخ په پته لګې دلې لکه رستو چولګې نه چې تاسو سمر پریشان یې نو ما هم دا و دې نه ځان سره ساروی د قربانې نوروستي او ما هم تاسو مرګ ارزو لوي ته عمرې نه پښب کولا او لو استقبلت من عمري مثبت مستدبرت لما سقطت الهديه لکمال رستو پته لګې نه چې تاسو خفې یې پریشان یې ک مخ کې پته لګې دلې نوما هم دا س نو کړی دا هغې د زله د ت سی دپوره د سبا په حالاتتهک کوهی ننګه که زمونږ د منزو د رجو د د کاتونو سره داقییدهوي چې پیر سب په غب پوهږي کوړی او تاویزونه روباسي اوملکې ورتهسهشیخ کاري نو دا قرآفی سه کړي او دا قرآانی فی سلی یادول په کارېږې خبره لکه یو ملکې موږ تاسو جوون تیره خبرې پهنی خبره. و يرادا قانون مخالفت قرآن هم قانون ذکر کړي له شلمه پاره با قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون اے حبیبت امت دے لانو کا چنکو ہی اغا مخلوق چکم اسمانو نکرے اواغا چکم پزمکو کیلی الغیبا پا پکو سیزنو پا کو غیبو کوئی دوالا دو سوگنے اللہ یو اللہ کوئی دوالا دو ریک ومای شعرون ایان یباسو او دې ټول مخلوقات تک کوم ديو ته ژوند دي دا چې دا مړي وکړه د قبول نه راپورته پولیسې رضماي دکونکو دنده د قیامت د تیاری د فارغ خپل عقیده اصلاح دا. او تمام انبیاله مسالم الله دبنای خبره د عقیده اصلاح د پروري کې چې دا الله کوم صفات دي مونږه غدا الله pore خاصو ګړو او د الله صفاتونه مخلوق لور نه دا الله صفاتونه مخلوق لور نه کو ایس یو شاهد الله او مخلوقات او کائنات کی دا الله سره شریک وی سدارو نه کړو کان وی د ایک ولی دی بڑے دی دی نه دا غټه لا بازی او کم کم سزونه نه دي شریک کړی اعلان کمن په هغه کوئی غلا چې دا دنه شرک کوي او یاد ساتي کما او تای او ته شرک نه نو اوا دشرک د احادی او دشرک د دایری نو زینا صورت پر کار نه چمن اشریک متلاي لیکن هغه دشرک و نا اکثر نا پو مشکلات او تکالیف کی ولی بابا شهید را مدد کوي کده را مدد کوي وې فنی کوي اورت سیږي سو کوې یا رسول الله مدد سو کوې یا علی مشکل کشا مدد سو کوې یا دستگیر یا فلانی بابا په نیکه ير ورسه وردا عقیده لري چې د دینه نه د لویو دنيس دینه بابا او ولي زم ما اوازوري زم د دې تکلیف او مصیبت نه خبر ده زم مشکل د فقول او قادر ده ما تر رسیدې شي نو دا صفت خدا الله ده نزديو دل لري نو رضوان او شوګري نزديو دل لري نو رضوان او شوګري دا رنگی دا چا دا حال نا عالم و خبردار سوک لے دا ہر چا دا حال نا عالم و خبردار سوک لے دا ہر چا کو مشکل تکلیف لغیقول قادر سوک لے وش جدا سی فتولت و علی و شہید دا خود الله و نگوش آنم حدیث پاک کے راولی کل جدا آیات مبارک را گئے اِنَّ الَّذِينَ يَغُضُرُونَ بشکا کسان چې وايي خپل आवाज نه پکلاره صحیح دا الله د حبیب سره ام تهن الله قلوبهم للتقوا واذا دغه القزنا الله د اخلاص دپاره د ایمان او د دین لپاره خالص کړی وي ته راه ہدایت يا ايه اللذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوقوت النبي أي معوالوپلواز بر پغم بر دااز د پااس کوينا ولا تجههوم له بالقور داسي پتیز تيز خبري ورت نه کوي كجههر بعضاب فم لباب ل يبل پتيز چېغ وهيوااز نه کوي أن تبت ر وانتم لا تشعرون. اسینه زما حدیث ته تکلیف ونرسي هار سه ومتواشیه پلی گئی بنا دا یاد دا قران کده و ہدایت چې نازل شو لو سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله او سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا الله دے حبیب سره ودا سے پکلار کلار حضریتولی چې کړه باغیو او نریدی او دوبار به تپوس کولې چې سموي دا بل الله حبیب په خپل حیات مبارکه سره ژوند دنیا کې موجود ده په کلاړه خبر ورته صحابي کوي نبی ته پتن لګي دته چې د کور او د جماعت په بډ کې چې خپلانی او اوبار ورسېږي او د دې عقیدت چې هغه او رضا شي او زمما ده حال خبر ده نو تاخذ الله صفه تغلو ده الله حبيب له کلاړه خبر شي ژوندې نبی په کلاړه خبر اداوري حدیث سپارغلي د صاحب ابن عبادر رضی اللہ عنو قورت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وراغ علیہ دروازے او تقولا وی اسلام علیکم ادخل دا اللہ سلام جی پتاسو دا دنکیدو اجازتشتکنا دا صحابو عجیب شانو اللہ احمد وستاسو پزنو کم دا حب الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم نواز چھے صحابی دروازے سرناستے روغن تیوی والیک السلام و رحمت الله و برکاته اې دا الله حبیب پتہ دے سلام رحمت اللہ دیوی دیوی و رحمت دی در و برکات دی را دنکی یا او صحابی در کسر ټکو چې دین بنویو مکسی چې سیدو کائنات زم ما پدرو دروازه کولال دی او په ما سلام وای جواب پکلا راغون دی ورو چې پری رسید سلام بیا الله حبیب پدويم السلام علیکم و الله و برکاته ات دا سلام و رحمت و برکاتی درہ دنکی دو اجازت ستکنا بیا صحابی رو گنتے جواب برکو درہن گلن دا اللہ حبیب بیا سلام اچھے پیری صحابی بیا اجازت ورکل اللہ حبیب واؤن باو رے دو دا طریقہ دا چچا لے دروازہ و تکولا اور پیری بیا اجازت ہو تو اجازت ملاوش و واپس بنے سیدو الكائنات واپس روانش صحابی زرزر دروازہ لے کھا ویدہ اللہ حبیب قربان کے کم سلام دیا چولے ما جواب در کڑی و اجازت نکڑے خمار و راشت فکلار کلار آیا چلا اللہ حبید دیر دیر سلامنا و رحمتنا و برکات روانی ہوئی ایمان والا غرف فکلار حبر کڑی و کی صرف دروازہ دا لیکن اللہ حبیبی نور او ده ناپوحان دا عقیده دا د کور پا بودکی ناستے پا جمعات کے ناستے پا سورلائی کے ناستے او یا اکاکا سم علیه الرحمت رو رسیگ یا پیر بابا علیه الرحمت رو او ده عقیده دا چمات را رسی آلان کے پیغمبر ناستے او ده صحابی پا کلارا آواز ناوری ناستے اواز آواز ناوری دا عقیده ساتل چماتا دلی ریون دنیز دین را رسی دلردو دې ځینې راته رارس دا زمایز من وسره دا غلا ته عقیده شرک کید په مشکلات او تکلیفو کې ویو الله را مدد کې سوبره مدد کې قران پاک لریم او تاس تعالی زناسې تنفیق راکي تام جنن سروولي برودي او ذلیل ګورځو کتاب دا الله مفریح هه هر مشکله او تکلیف کې انبیای له سلام چا لاواز کړي یوسف علی السلام بارک او ګورې چ کله دا غبی سرد زنانو نتانګ دینو چات جاری یوسف علی السلام پیغمبر زداغو وال پیغمبر دې او چې مصیبت نو یوسف علی السلام ګیر دې نو پلاړ یوندل نه دا څنګه وکړ نو یوسف علی السلام خدا نو اچیا بابا یاقوب را ورسېگی او زه د مصر د زنانو دم کرو فریب نتانګین یوسف علیہ السلام مشکلات او کیسوی چې کله اور کا پتو لګیدا قال ما سمعت بمکرهم لا هر کله چې دای مکر او فریب وارید او غبیبی نو ټول زنانه روختي هغه ټول د یوسف علیہ السلام مقابله راودری نه یوسف علیہ السلام نشبيه را پاسه ویله سوی یوسف علیہ السلام چې ته جاری مو او تاسو ملاد غذر د جڑا او پختل نبی دې ژوندې والدې نبی دې دارمو وفات شوی نیکې نبی لري او نیکې نبی لري زکر یوسف علیہ السلام بارکتی را دی لیل اللہ حبیب وی کریم ابن القریم ابن القریم ابن القریم یوسف ابن یاقوب انو اسحاق ابن, ابن ابراہیم وی خلقوک شریف تپوسکوئی تی شریف سوگ دے یوسف علیہ السلام شریف دے بے شریف زوے دے شریف نو سے شریف کڑو پختله نبی دے پلار نبی دے نکی نبی دے اور نکی نبی دے لیکن مشکلات پکی چال مو آئی اخوائی بس کنی نکسیب لہمی آوازو کچھ نکسیب را حضرت یسف علیہ السلام گنتی نکونا بسوق پیدا کی داغونت والد بسوق پیدا کی داغونت بابا ابراہیم بسوق پیدا کی ایمان والا لیکن یسف السلام مشکلات کی سوئے مشکلات کی یسف علیہ السلام اللہ تجاری یسف علیہ السلام اللہ با اللہ دا غبارہ جا الله رب العز دعوہ قبول کرے تو کمن فاصروکا الله رب العزت وای ویا اللہ تدی زنا لو مگر فرید دی مالوانو ربی اسجن وحبول ی مما يدعوننی الیہ وریل لا تصرف عنی کیدھن اصفلهن واقوم من الجاہین یوسف علیہ السلام کل رب تشری خدا آسپی نجام داب آنو دا ازادی خو زمام سپینه جامت داد لګای د دې ځنا نو د مصر نتنیم یا الٰه العالمین دې آزادای نماز تجیل خو ره او کو دې لدی ور دن نکمود دې ځنا نو مکرو فرید جمالوا نورولو نو سین نجم لان نکم د ویت او نا په هانو دا شپ یوسف علی السلام علی جهان ساری بادشاہ او وزیران کیناسته ویره خوونه یوسف علی السلام جیل ور اللہ حضرت کی روا چود اللہ دا غیب دخلینا غطے سلسر گندہ کا خود دے دے پار جڑی بھی چاہو دے دے دے پار جڑی بھی چاہو حضرت یوسف علیہ السلام جڑی بھی ہر مشکل و تکلیف کے انبیاء السلام علیہ السلام توجہ اللہ طرف تر یاقوب علیہ السلام دے اللہ سور جلیل ان پیغمبر دے بچو اور طویب استاگا بچے ہم علیہ السلام رو رو گوتلے و شرمخان و رانو خورد نو نبی کعلم الغیبون اغوا شرم و قنع قول اغوا کی کوئی کرا سر رئے زمال استاس دو دور تاویز گر باب آلک دو تاویز پتہ لگی پیر یانو حافرو آلالد اغلا شویشی پتہ لگی نو یعقوب علیہ السلام چی دور علی جلیل القبر پیغمبر رئے اغتہ سنگا پتہ لگی حضرت یعقوب علیہ السلام بچی ورته زمور اور شرمخانو هو اور توی بال ساولت لکم ان فسوکم فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون وی بچو خبر دا سن دا و دی زمور دی پائشه نظر ته خبر خیس تکڑی مصیبت راغه تکلیف راغه اوس مال سکل پکارنی فصبر جمیل بس جماه است صبر دے والله المستعان على ما تصفون او الله غزات چې مدت غتله شوې ده هغه مبارک چې تاسو یې جوړوي او اذا الله ته جار ملله کفرات مو تاسو مشکلاتو څخه لږو قدم به قدم چې نبی مشکل راغره نو توجه کړی قدم پا قدم چنبی آلے مسلام تو مشکلات راغلی نو دواجوی چاہ تکڑیس حضرت مثال علیہ السلام چکل آغا تافر پا سکو والا امڑیس نو فیران دا قتل بندو بس کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام شایی خان ادان کلوی شوئے نی گرمی لی دلی نی سردی لی دلی نی تکلیف لی یک دم پا امتحان راغلی لارمورت مالی منہ کې د دې میثاب له څخه نو کوم طرف لوزم او د نجات به سلاړی مشکل راه ده کړه نه ګرمي نه دلي نه سردي دي دلي نه لوګي نه د شيخ خاندان کې دي حضرت مصالح اسلام پروریش لار ورته معلومه ده د غواکې نبی چاته توجه کړ الله هو لما توجهت للقامادیان هر کله د مصالح اسلام دمدیان طرف ته متوجې شون وی عصا اي يهديني ربي سوا اسويد وي الله اسباب نشتا وزردي چ الله ما الله رسمه کی الله اور تعالی رسمه پکنيک ني مدیان تورسه ها وته راځي منځله فنارو نخرا کو نسکا کو نور سر سوق مرګره بیا هغه کې څه ګور کلو او دا حضرت چهبلي سلام غبور دونو اغه ته غړو وبکي بیا نبی وګه دے تکلیف دے اور تچا ته جاړي الله قران شريف کوي سمت وال الله الا بیا موسی عليه السلام دیو سوري دلام نه کیناسته سوئي رب اني لما انزلت ايلي من خير فقير الله کثرې ذکراله کیږي زموحتاجي مترضي شوي چې سمي خټل وي مشکلات او چاله جړې الله رب ال عزت زمای عزت مند جوړې دي تاسو پار پیغمبر مختلف انواع والا تکالیف راغلي او پهاتہ مشکلات او تکالیف او کې انبياله هم السلام چاته جړې چاته فریاد کړي دیو جنو د مې خبره زمو استاد صدا کیده چې زمون د الله فزات عالیه دا یقین جوړ شي چې زمون خیر شر نفع نقصان عزت ذلت ډیرونو کمون ور بندول چا په لاس کې الله جي او شه بندي سوکرا کولو لني شي الله جي او شه را کولو کي سوک بندول واله رشتہ دا قرآن فيصل الله سوره فاطر کي فرمائي ما يفتح الله للناس من رحما فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد الله ويچه خیر او رحمت دروازه کولو کوم سوک بندول واله رشتہ ځې چې بندکم سوک را کلاو لوال نشتا ده شان دکنه اللہو چیزه در احمد دروازه کلاو کم سوک بندو لوال نشتا بندکم سوک را کلاو لوال نشتا او ده غاقی ده موش پسیمونگا فرض مستحوش کنا ندې پس مسنونه دواره لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما يشاء ولا معطي لما منع الله تي چی ورکه نو بندول والنشتا ولا موت لما مناتا الله كتبن کي شكر قول والنشتا دا خو مسلمان سيما نه کړه چې دا سيدالکائنات نه پ کائنات, کائنات کلیه تیر درشه کوتي الله تعالی د رحمت در درب انکړه نو نبی کولاولې شو دا الله د حبيب تروبو طالب ته ټول مردا الله د حبيب خدمت کړه او هاه مشتق تر چې لګ دا الله د حبيب سره تیری کړي هغه د دنیا نه خالی جوړې روان دي ته هر مسلمان جوړو اړې کی ابو طالب ایمان راوړی دا ښه شان ده کله نو امام الانبیا چه ماته علاقی دار وو ما ته اتل پاره جړل د خپل تر پاره وی جړل بار بار جاړی بار بار جاړی رب العالمین ورته وجه را لیږي او ما تعالی قیدت توحید خای سورہ قصص شلمه پارا کی وای انک الا تهدی من احببتا ولکن الله يهدی من یشا ای زم حبیبا غچا صلیر نشی سموله چستاد دی ظلموارق ور سره ر میندا ہدایت کول وله سوق ہدایت کول وله خیر و شر نفع و نقصان داو جون دو انبیال مسالم خلاص و کینفو کسباب کو د طارد الله پیغمبر جا بار بار جاڑی بار بار جاڑی لیکن چلا دا خیر دروازہ ندا کلاو کڑی نبی نشی کلاو او چالا چا کلاو د نبي بندولے نش بخاری شریف کې راغی وحشیب نحرب رضی اللہ عنو صحابی دے او دا اغا چې دے حضرت حمزہ شید کڑی سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنو چا شید کڑی وحشیب نحرب د چې مان رااړو راغه نبی رسول بس صرف کلمه شهادت یوه وي الله حبیب چې سو خبره دو وحشی ابن حرب کلمه ویله نبی اسلام الله ورته وي ته سو کې له وحشی ابن حرب وی حق قاتل دی وی او وی مالا او ذکر کړ چې ماتره دي څنګه شهيد کړ اديث ده بخاری شریف کرانی وحشی ابن حرب کیسه شروع کا او سید القهنات جړل نبی اسلام الله چ زه ولا مو مالقو مالکان مالکانو څه وي چې بس کا حضرت حمزه شهید کو نو ته آزادې نه پرما بلچا سرکار نو دې په چلوشتو کې ډېر تکلو دا څلور نه چې به ویشنه نه خبه نه خطر کوله په دې یو غټه سرپټ ناشتو دلغه مالکان وله چې حضرت حمزه شهید کې کنه بس ته آزادې نو حمزه رضی الله عنه لقد ازمری پښان میدان دوهت کې روانو دې پټ مرچ کې ناشتو خنجر ور سره چې دا څه نو حضرت حمزه رضی اللہ عنہ طاقبانو لگی دا الله حبیب چه دا ذکر کا نبی رسول ام جودل ابو خاری شریف کے اللہ کی راغلی دا الله حبیب پر تو ایمان دی منظور دے کلمہ دی ہوئی قمالو مخل النغاز ذکر تعالی او گورب نو دوت میدان کې دا حمزا غی اولس ټکڑی مال مخلش ایمان والو لیکن چې الله ہدایت کئ سو بندولش وحید نے هر پر صحابو کې دے ده الله دے حبيب په صحابه کرامو کې او په جنتيانو کې او بل طرف لا غتر چې طول عمر ور تسیدو کائنات چارو هغه مبارک لاس لیکن چې الله تعالی صلی الله ندى شوی ابو طالب ته زمائزت ما عزت مندو هدایتن کی ابراہیم علی السلام ته ور حلیل الرحمان وای ها او الله كون قران د ابراہیم علی السلام د صفات نه ډک او دینا بلوی شانسی مونو اتاو درود کی وائیو اللہ وما سولے علی محمد وعلا آل محمد کما سولے تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمدن بجید اللہ آدھا خپل حبیب صرف درود کی خپلنی کا حضرت ابراہیم علیہ السلام یو ذیکڑے ابراہیم علیہ السلام سورا لوی شان دے دے تمام دنیا دے ہدایت دے پارا اللہ را لے گلے لیکن خپلو آلے دی دے, دے دنیا نا بے ہدایت تزی قران شریف کې راغلی جېبراهيم عليه السلام جړل غنې جړل غن را یاد وساتاي نبي دمرا یعنی درد موږ بيد umat بارکه جلاغه درد احساس سوق نشو کول بېګې په خبره الله حبيب دمرا جړل د umat درد وجنا صحابي وي ذال عالم الله حبيب صلى الله عليه وسلم په موږ کې جړل وكا ان لصدري عزیز القاضي ذل مرجل دي سي نه سره شور کولو لک کټوي چې څنګه خټکیږي د درد د حدیث د شمائل ترمذی کې راغلي صحابیو یی زرا د الله حبیب داسی جوړل اسویلی قل امز ولا وکال لسدریه عزیز القاضی ذ الرحا سینې داسه سی درد کول ولا د جڑا غداسه درد راتلو لکجرند چی ګرځي او پل شور کوي داسی طریقې سره وامبیاء ال مسلم پر الله نو سوال کړ خلیل الرحمن د الله نو لیکن جداغه دو والد په نصیب کې هدايت نشته راځي ورته ملاويږي دا لامو او تاسو لغای چې دا خير دا نفي دا شر مالک سوق دي دا الله رب العزت قدام بیا المسلم خلاص کې نفع او نقصان نو يا بس اتي او بلا هدايت دي دنیا نن ترشه رونده دعايت مند موږ او تاسو دا عقيده خلول دي چې دا خير شر نفي نقصان مالک دا وي رب العالمين نو تاسو کمه عقیده چې د الله عزاجالي بارک میوتا صلی الله تعالی پرکار دی اغا عقیده د الله بارک له اغه عقیده د نبی بارک لره د ولي بارک لره د مولي بارک لره د جللی بارک لره نو کومه زوایدت مندودی ایمان خبره ده د ډېر ایمان نه پس چې د قران او سنت مطابق ایمان وي اعمال وکبلې او کدو قرآن و سنت مطابق ایمان میں دچا موز دچارو جاو حج دا اللہ دربار کی قبول لگو تا سولمان او ردی ابو جحل دوا پانزو سیادرے پانزو سجونہ کریو لیکن اگا جو نبالقل قیدہ وردی از اک ایمان مي. ایمان مي. او دا ابو جحل اقیدہ داوا اغبن گور تلبیہ وی وی بے لبیکا اللہم لبیک لا شریک لکا لبیک إلا شريكا هو لاك تملكه وما ملك الله حاضر امسا دروار کې سوق شریک دي نشتا الله حبيب ورته بس کده عمر ډېر لا چتاوي چلا شریک دي نشتا او الا شريكا مگر اغه شریکان ديشتا هو لاك تملكه وما ملك تاول اختیارات ور کړی پخپل پلاز کې سي اختيار نشتا اوس مويره وسي نشته کودي دا بعد زموار الله ګرځولې دے دا اولاد د ورکولو ذموار ګرځول دي خزانو بخلواله دي مقدمو ختمولواله دي تعالی بوجهل کی دوا چې لا شریک لک الا شریکن هو لک تملکو هو ماملک الله شریک وی صدر دینش مگرایا چې تا ول اختیارات ورګړو په خپل پلاس کې سي اختیار نشته په خپل پلاس کې سي اختیار نشته داغه غوا دغه په سجون تباو و اصلاقر از درس کی تیر شل یو صحابی ایمان بارو نبی ریح السلام توای زمون والد چو فاتکی دونو میلیو چو مانا بسل غلامان ازادا وی یو غلام ازادور سورلوی خبر او نوی زمارور دا اغنی پنزو سادا ازاد کلو زمار دا برخی پنزو سپاتی نو دا با اغنی سفایدور که اللہ حبیبور توای ستاس غلامان ازادور لغل فایدنور که آدی دنیا نا دا شرک پاکی دی تیر شرک ابراہیم علیہ السلام و اکلیشی دو اور نبار روته تو مفسرینو ذکر کری نمرو دور تاو غرزو لاغا اور پی اللہ نو نمرو زہدت ابراہیم علیہ السلام له استا رب دیر غیرتی ہے ورما استاد پر گرام کرنے وقتل رب تبج کی استا دیر غیرتی رب دے ز ایک ہزار غاغان استاد رب پنم زبحکو خلیر الرحمان ورطوئی داستا جکا ما کی دا سره د سرد غاغان و زبحکو لطال مذروجا زکات تلاوت داو الله سره فائدور کوي چې داغه عقيده ایمان دی قران پاک ونه دي وذ دا څنګه ذکیر و قران لوکینو کړه قران پاک دی ایمان د زدکړه د پاړه دی ایمان د وضاحت او تفصیل د پاړه الله را لګل نو ال بمغه مفصل ایمان زکو چې قران تکینو همغه لوکینو بس قران پاک دی دا الله باندې غالو کله تاسو سوچو فکر کو دا سمرچ یی دا الله کتاب لکه نه کینو موږ تاسو دا الله کتاب ته د نیت کی نه چمو ایمان زکو بهغه خبره ایمان بغیر د قران نه زمایزت مند زکیګی نه هدایت بغیر د کتاب نه ملاوی دین شي د دیوچنه موږ تاسو کوای چمو د تفصیلی ایمان زکو مولا د قبره وخیرت خبره د مخ لشی او کامل دین دې دی موږ زکو نورانه سنت تب موږ تاسو کې نو او کوم تاسو قران او سنت ته لګی دا بیا زوی عزت مند موږ تاسو په دوکه کې زمون ایمان تب نقصان اول طرف له موږ وایي چې موسی مو بل طرف له موږ وایي چې موږ ډیر خیر کوي قران ته الله بندګانو کې نهي قران الفاظ د کوي د قران ماناز د کوي دې د بار عزت مند چې موږ تاسو فکر من شو ځکه ما چې کما يكون نستونه یک الله وایي جهنم براوستي هر انسان بو پرد قیامت نصیت قبلی وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَ لیکن نصیت با کبزے کی یو مجرم و نافرمان انسان چی زندگی ایسی تیرہ کرے وابوئی یا لیتنی قدمت لخیاتی ہائے افسوس چې معددی جو اند بارمخ کے سرائے لے گئے گئے زکر زمائیت مند وغاند ختمی بنکے جو اند تاسو گرے جمودا مختصر جو اند. چې دی یو وی راز دې اعتماد موږ تاسو سره شي چې تب یو راز ژوند دې یو راز موږ تاسو را دې اعتماد چالان شور کول شي تب ژوند دې داغې لپاره موږ تاسو سره مهنت کوو د دین قص یو داسې ژوند را روان دې چې ختمې دوه ول نه مر بده شرطه کیده حدیث پاک راغلي چې کله جنت ته جنتیان وردن دن شي جهنم ته جهنميان ور دن شي اعلان دوی شي چې لګرا متوجش د ټول جنتیان او جهنميان برامت وځي شي مرګ به د غټ په شکل کې راوځي به دا پیځ نه وي هي دا مرګ لري نو دای بټول ګوري او زبه وکړي جنتیان ته ووي من باندې متلو کیږي وره مرګ نشته فرانه نشته وای کله نه مرګ یې جنتیان مبروک او جهنميان ته ووي مرګ زبه شو اوس ګوره مرګ نشته وېګه د حقکان مسوک مړ کېږي جهنميانوبره د ځېتمنو دافاني ژوندګي دا په جنګره کې نڅيريږي په نارم تیریږي د ټومبر په تیریږي په تیر شپه کو تیر شپه کو تیر پښته چاپ پردوپورنو کې تیر کو چاپ پردو تونکو کې تیر کو چاپ په لوبو تونکو کې تیر کو دا هر څنګه تیریږي خو یاد ساتئ د اخرت ژوند ګوره باندې تیریږي البته په صبر نخلاسیږي لکه پرونو له درس کې تیر شول شیطان باخرانه تکلیف خپل تابیدارو لګایي تټول براجمه شیطان ورتوي ګور الله در فروا دکړي وا نو واده الله حق وا او ما واده کړي وروغ مې وي او ایمان الله سره سکنوې نیولې په ما ملامتیا مو آئی. بیا ورتوي سوا علینا اجزنا ام صبرنا مالنا ممحس وې په برابر برابر خبردا کمنګ فريادونه کو چغي و یا ک صبر کو خلاصی ګنا هغه نه په صبر خلاصی نه په بے سر ای خلاصی دا هر څه دی څو چغي و تیریش د چا د خپل نه چغه قدر له نه روزي وبستیرش دغه شاند کنه بعض په تکلیفونو کې خود خپل نه اوس نه روزي تیرش څو فريادونه چغي وې پایم تیرشي خو د قیامت غن پچوږي او په څو تیریږي او په صبر دارې لپاره الله متعال مو متوسل مهلته راکړه چې شکل سم اخلاق سمکو عادات سمکو غم و غمو او معاملات او ټول زندگی د قران او د سيدالکائنات د طریقې مطابق کو الله متعال سره دا غم فکر پیدا کړي او د دې لپاره چې تیاری توفيق دې الله متعال سره راکړي وصلی الله تعالی اخر خلقه محمد علیه و اسحابه اجمعین سبحانك اللهم وبحمدك و اتوب اليك محتران بایو حماری دکان